Але чим далі від хати тої, до якої дорога була відтепер навіки заказана, відходив, тим більше підступала разом з Нудотою інша думка. Чи треба було признаватися, що ж він наробив? А що життя з ними всіма наробило? Що з вами, таточку? Ольчин Зойк з того вечора. То та є відьма? Яка ще відьма? Упав на дорозі, перечепився, той забився. Я вже не маленька, тату, та й всеньке село говорить. Село, а ви те думали? Тепер ніхто йому нічого не скаже. Прощений. А Удгандзя так і не простила. Це любила і після того признання, сварки й побиття. Останньою любов'ю була Гандзя. Останньою. Не старий, тоді ще був. Потім хотів з кимось зійтися, бо ж сам єден. Катька Грильова, оно сама приходила. Що ти разом казала: "Давайте". Не міг. Ну, була єдна жінка з України, землячка, на останніх його сибірських заробітках. Що їсти їм варила. То я до тебе прийду Натре І плач Як вона могла б до його хати Де Зося Де Де Гандзя ніби жила А він дуже живий був Якову стає нестерпно-душно В хаті Вичовгує на двір Навіть не одягнувши шапки Падає лапатий, мокрий сніг. Але по холодному вітру січкуну чути. Вночі похолодає. Йому нестерпно хочеться йти куди завгодно. Але не можна. Болять кості, печінка, внизу живота. Кілько тих хороб назбиралося. Чогось і в горлі пече. Сплимує вогонь у вікні сусідів. Тепер там нова хата нових господарів на місці колишньої Федотової Улянчиної, тієї, до якої не раз малим бігав. Теї люди з другого села купили, вже вгенчих хазяїв, лапацонів по вуличному, котрим Куркульська хата колись дісталася. Якісь непривітні, вічно заклопотані, вічно розсварені люди, хоч і молоді, десь під сорок тілько, живуть у тій хаті, як і вертаються до своєї хатини, стоїть, відсапується. Цільну дорогу пройшов, бере до рук мобілку, натискає на кнопку раз і вдруге, як учили схарапуджений голос Віки, «Вам погано? Я зараз буду». «Мені не погано», – поспішно каже Яків. «Поговори зі мною, доцю». «Поговорити? Може, я ліпше зараз прийду? Я прибіжу». «Ні-ні, чого тобі йти?» «Чого мені йти, тату?» І тут він чує – Віка та мої сльози гасить плач, а може, й плакала перед тим, як він подзвонив, що сталося доцю, доцю мовчанка. І раптом Віка таки схлипує, голосно, ображено, по-дитячому. Та й по телефону чути. Нічо, нічого, нічого, тату. З Андрієм щось, з дітьми? Андрій мене покинув. Назовсім покинув, тато, каже Віка. Як то покинув? У Якова терпне язик. Сухо-сухо стає на піднебінні. До тої пішов, склипує віка. До теї, та я йому Не треба, тату, Чути, як віка ковтає сльози. Він мені теж не потрібен, Не треба, тату. Двічі за своє життя Якову довелося побувати на суді у своєму селі. Перший, як Митьку Лаврикового, судили привселюдно. Взяв і серед білого дня, то було десь на третій чи четвертий рік, як колхоз організували, привіз собі з ферми теля, у хлів свій поставив. Мусив міліціянт силою забирати. Ти, коте, вар'ятство для Митьки тепско скінчилося. Митька й на судді в клубі вар'ята грав. Казав, як же я винен, коли своє брав. Люди добрі, все ж вокруг колохозноє, все вокруг моє. Ти, телічка моя. Так я собі міркував. Може, ошибався, то поправте, граждани судді. Ну і догрався. Прокурор сказав, що з такої до статті треба... Перекваліфікувати на 54-ту антисовєтську пропаганду й агітацію. Потім десь там вже в місті впаяли митькові 10 літ. Правда, з них ти коштири відсидів. У 56-му вернувся, але вже худючий, з погаслим поглядом циганкуватих очей вмер жартом. Другим був суд над Тимошем. Тимуша в селі в останнє бачили років через п'ять по війні.